Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Айзек Азімов Логіка З циклу оповідань «Я робот» Через півроку хлопці змінили свою думку Колум'я велетенського сонця змінилося м'якою пітьмою космічного простору. Але переміна зовнішнього середовища мало що означає, коли маєш справу з експериментальними роботами. Яке б не було тло, постійно доводиться бути віч навіч із таємничим, загадковим позитронним мостом який, за словами отих геніїв з логарифмічними лінійками, повинен працювати так і не інакше. Проте не минулої двох тижнів їхнього перебування на станції, як Донован і Пауел переконалися, що позитронний мозок може працювати й інакше, і годі сподіватися на те, що він працюватиме так, як задумали конструктори. Грегорі Пауел чітко й виразно сказав «Тиждень тому ми з Донованом змонтували тебе». Він насупив брови і смикнув себе за кінчик рудого вуса. У кают компанії сонячної станції номер 5 було тихо, лише десь унизу м'яко дзищав потужний випромінювач. Робот КТІ сидів нерухомо. Полірований метал його тіла виблискував у світлі яскравих ламп, а червоні вогники фотоелементів очей пильно дивилися на землянина, що сидів по той бік столу. Павел поборов у собі раптовий напад роздратування. У цих роботів якесь специфічне мислення. Ага, три закони робототехніки діють. Повинні діяти. На фірмі US Robots усі від самого Робертсона до прибиральниці можуть підтвердити це. Отже, КТІ робот надійний. І все ж модель КТ репрезентувала нове покоління роботів, а цей – перший дослідний екземпляр. А математичні закарлючки на папері не завжди найкраще заспокоєння перед фактами. Врешті-решт робот заговорив. У його голосі відчувався холодний тембр, нерозлучний супутник металевої мембрани. Ви усвідомлюєте всю серйозність такої заяви, Павеле, але хтось же повинен був тебе зробити, к'юті. Розвів руками Павел. Ти сам припускаєш, щоб твоя пам'ять тиждень тому виникла з абсолютної порожнечі. От я тобі й пояснюю. Донован і я зібрали тебе з присланих нам деталей. Кюті з таємничим виглядом пильно розглядав свої довгі, гнучкі пальці. У цю мить він якось дивно був схожий на людину. Я гадаю, що має бути правдоподібніше пояснення, ніж це. Мені здається, неймовірним, що ви мене зробили. землянин несподівано засміявся. Чому можете назвати це інтуїцією? Поки що це лише інтуїція, однак я хочу встановити правду. Низка логічних суджень неодмінно приведе до істини. «Я дійду до неї», – Павел встав і пересів на край столу ближче до робота. Він несподівано відчув симпатію до цієї дивакуватої машини, не схожої на звичайних роботів, які старанно виконували спеціальні завдання відповідно до запрограмованих позитронних зв'язків. Він поклав руку на сталеве плече к'юті. Метал був холодний і твердий. «П'юті», – сказав він, – «я спробую тобі дещо пояснити. Ти – перший робот, який замислився над своїм власним існуванням, і, як на мене, перший робот настільки розумний, що може збагнути навколишній світ. Ходімо зі мною». Робот нечутно підвівся і рушив за Павелом. У взутті з грубої губчастої гуми він ступав безшумно. Землянин натиск кнопку і частина стіни посунулася вбік. Крізь товсте прозоре скло стало видно космічний простір, усіяний зірками. Я це бачив через ілюмінатори в машинному відділенні, сказав к'юті. Знаю, сказав Павел, як ти гадаєш, що це таке? Саме те, чим воно здається, зараз за склом. Чорна плямиста речовина з маленькими яскравими цятками. Я знаю, що наш випромінювач посилає промені до деяких цих цяток, завжди до одних і тих самих. І знаю також, що ці цятки переміщуються, і разом з ними переміщуються й промені. От і все. Гаразд. А тепер послухай уважно мене. Чорна речовина – це порожнеча порожнеча, що простяглася у безмежність, маленькі яскраві цятки, то величезні маси, наповнені енергією матерії. Вони круглі, деякі з них мають мільйони миль в діаметрі. Для порівняння скажу, що станція має в діаметрі всього одну милю. Вони здаються такими маленькими через те, що перебувають надзвичайно далеко. Цятки на які спрямована енергія нашого проміння набагато менші і містяться від нас набагато ближче. Вони тверді і холодні, на них живуть люди, якось я. Мільярди людей з одного такого світу прилетіли ми з Донованом. Наші промені живлять ці світи енергією. Яку ми беремо з однієї з цих розжарених куль, що міститься порівняно близько від нас? Ми називаємо цю кулю сонцем. Зараз її не видно. Вона по той бік нашої станції. К'юті застиг біля іллюмінатора, мов сталева статуя. Він навіть не повернув голови, коли спитав. З якої саме точки ви прибули? Павел... Оглянув простір. «Он вона, яскрава така, отам у кутку. Ми називаємо її землею». Він усміхнувся. «Старенька добра земля. Нас там три мільярди, К'юті. А тижнів через два і я повернуся до них». Несподівано для Пауела К'юті замогикав щось незрозуміле. Ніякої мелодії в тих звуках не чулося. Хоча нагадували вони тихий перебір струн. Вони припинилися так само несподівано, як і почалися. «Ну, а куди я подінуся? Ви не пояснили мого існування, Павеле?» Все дуже просто. Спершу станції для передавання сонячної енергії на інші планети обслуговували люди. Але через спеку, інтенсивну сонячну радіацію і електронні бурі – Працювати їм було вкрай важко, тому з часом людей замінили роботи. Тепер для обслуговування кожної такої станції потрібно лише двоє роботів. Ми хочемо змінити їх. І саме для цього ти знадобився. Ти – представник найновішого покоління роботів, найдосконаліший з-поміж усіх тих, які існували досі. І якщо ти покажеш свої можливості і доведеш, що сам Даси лад станції, люди більше не з'являться тут. Хіба що доставлятимуть запасні частини. Він знову натиск кнопку, і металічна ширма ковзнула на своє місце. Павел повернувся до столу, взяв яблуко, потер обрукав і надкусив. Очі робота червоним світлом дивилися на нього. «І ви сподіваєтеся, що я повірю в цю неймовірну вигадку? За кого ви мене маєте?» Пауел від несподіванки виплюнув шматочок яблука і обернувся весь червоний. «Яка в вигадка?» «Це правда?» К'юті похмуро відповів. «Кулі енергії діаметром в мільйони миль? Світ з трьома мільярдами людей на ньому?» «Безмежна порожнеча? Вибачте, Пауле, але я не вірю. Я дійду до всього сам. До побачення!» Він повернувся і з почуттям власної гідності закрокував до виходу. У дверях Кьюті пройшов повз Майкла Донована. Згордо кивнув йому і попрямував коридором, не звертаючи жодної уваги на здивовані погляди, що його проводжали. Майкл Донован скуйовдив рудого чуба і сердито глянув на Павела. Про що говорив цей ходячий металобрухт? У що він не вірить? Павел з досадою смикнув себе за вуса і в'їдливо сказав. Наш робот-скептик, він не вірить, що ми створили його, що існує земля, космос, зірки, Спопили його Сатурн Нам бракувало тільки божевільного робота Він каже, що збирається до всього дійти сам Дуже приємно Глузливо мовив Донован Сподіваюсь, він зласкавиться І пояснить усе те мені, коли розбереться Так от, раптом спеленів він коли оця купа заліза почне і зі мною так потякати, я поламаю йому хромований хребет. Він різко сів, витяг із внутрішньої кишені піджака пригодницький роман у м'якій дешевій оправі. Цей робот з мене всі нерви висутає. Надто він допитливий. Майкл Донован невдоволено бурчав, уминаючи здоровенний сендвіч із салатом, коли після тихого стуку в двері, до кімнати зайшов к'ютті. Павел тут. Він збирає дані про функції електронних потоків. Здається, насувається буря, відповів Донован, не перестаючи жувати. Увійшов Грегорі Пауел і, не відриваючи очей від граків, що він їх тримав в руках, сівся в крісло. Він розклав аркуші з графіками біля себе і заходився щось підраховувати. Донован дивився через його плече, хрумкотів салатом розсипаючи крихти. К'юті мовчки очікував. Нарешті Пауел підвів голову. Потенціал Зета зростає, але повільно. В усякому разі функції потоків не стійкі, і я сам не знаю, чого чекати. О, к'юті, привіт. А я думав, ти пильнуєш за монтажем нової силової шини. Уже все зроблено, сказав тихо робот. І я прийшов поговорити з вами обома. О, Павлові стало незатишно. То сідай. Ні-ні, не на стілець. Тут поламана ніжка, а ти не з легких. Робот усівся і безтурботно сказав. «Я прийняв рішення». Донован окинув його сердитим поглядом і відклав недоїдений сендвіч. «Коли це ти про свої безглузді?» Пауел урвав його нетерплячим рухом. «Кажи, Кьюті, ми слухаємо. Останні два дні я зосередився на самоаналізі», – мовив Кьюті. «І дійшов на прочуд цікавого висновку». Я почав з єдиного правильного припущення, яке міг зробити. Я існую, бо мислю. Ой, Пітер, простогнав Павел. Робот декарт. Хто декарт? Трутився донован. Послухай, невже ми повинні сидіти тут і слухати цього металевого маніяка? Помовч, майку. Кьюті незворушно правив своєї Їй одразу ж постало питання У чому причина мого буття? У Павела на вилицях заходили жовна Ти мали ж дурниці Я вже казав, що тебе побудували ми А не віриш, додав Донован То ми залюбки розберемо тебе Робот благально простяг свої дужі руки. Я нічого не беру на віру. Будь-яка гіпотеза мусить підкріплюватись з логікою. Інакше вона нічого не варта. А ваше твердження, будь-сім ви мене створили, суперечить усім законам логіки. Пауел поклав руку на стиснутий кулак Донована, стримуючи його. А чого ти так кажеш? Киюті засміявся. Це був не людський сміх, а радше машинний скрегіт, різкий, уривчастий, як стукіт метронома, і так само однотонний. «Погляньте на себе», – сказав він нарешті. «Я не хочу образити вас, але погляньте на себе. Матеріал, з якого ви зроблені, м'який і в'ялий. Він неміцний і позбавлений сили». Енергію він черпає для себе з малопродуктивного окислення органічної речовини на зразок оцієї. Робот зневажливо тицнув пальцем у рештки донованого сендвіча. Періодично ви поринаєте в сон, і найменші коливання температури, атмосферного тиску, вологості, інтенсивності випромінювання можуть зашкодити вашій працездатності. Ви – сурогат, а з іншого боку я – досконалий, довершений витвір. Я прямо поглинаю електричну енергію і використовую її майже на 100%. Я виготовлений з міцного металу, перебуваю постійно в свідомості, легко переношу зміну в навколишньому середовищі. Це факт. І коли до нього долучити цілком очевидне припущення Що жодна жива істота не може створити досконалішу за себе істоту Ваша безглузда вигадка розвалюється Донован зірвався з місця, насупивши руді брови Прокльони, які він досі бубонів собі підніс Зазвучали чітко і ясно Ах ти ж металевий вилупку, ну гаразд «Якщо не ми тебе створили, то хто ж?» К'юті поважно кивнув головою. «Слушно, Доноване, я думав над цим. Очевидно, мій творець мав бути куди могутнішим за мене, а тому залишається одне. Земляни спантелично дивилися на К'юті, а той правив своєї. Що є основою діяльності тут, на станції?» Кому ми всі тут служимо? Що поглинає нашу увагу?» Він помовчав, чекаючи на відповідь. Донован здивовано глянув на Павела. боюсь об заклад, що цей ідіот в костюмі з білої бляхи торочить про перетворювач енергії. «Це правда, Кіюті?» Насмішковато запитав Павел. «Я говорю про творця!» Почулася холодна і різка відповідь. Це була остання крапля. І Донован вибухнув реготом. Навіть Павел стримано захотів. Кюті підвівся з місця. Його сяючі очі перебігали то на того, то на того. І все ж так воно і є. Мене не дивує, що ви відмовляєтеся повірити в це. Я певен, що ви обидва довго тут не затримаєтеся. Павел сам казав, що спочатку служили тільки люди, потім чорнову роботу стали виконувати роботи, і нарешті з'явився я, щоб керувати роботами. Це незаперечні факти, але ви пояснюєте їх нелогічно. Хочете знати істину? що стоїть за всім цим. «Давай, к'юті, з тобою не засумуєш». Творець спочатку створив людей, найнижчий і порівняно простий тип, який найлегше виготовляти. Поступово їх замінив роботами. Це вже була вища ступінь. І нарешті створив мене, щоб я міг замінити людей, які ще лишилися». Віднині я служу господареві, творцю дурниці, вигукнув Павел. Тобі доведеться виконувати наші накази й тримати язика за зубами, поки ми не переконаємося, що ти можеш обслуговувати конвертер. Зрозумів конвертер, а не творця. Якщо ж не справишся, ми тебе демонтуємо». А тепер можеш і ти, якщо твоя ласка. І візьми оці дані й підши їх, як слід. К'юті взяв графік із рук Павела і вийшов, не промовивши слова. Донован важко відкинувся на спинку крісла і схопився за голову. Ми ще й матимемо клопоту з цим роботом. Він зовсім з глузду з'їхав. Монотонне гудіння конвертера в кімнаті контролю посилилося, змішуючись із постріскуванням лічильника Гейгера і керівним дзищанням півдесятка сигнальних лампочок. Донован відірвався від телескопа і увімкнув світло. Промінь зі станції номер 4 досяг Марса точно за розкладом. Тепер наш можна вимкнути. Пауел неуважно кивнув. «Кьюті внизу, в машинному відділенні. Я подам сигнал, і він потурбується про це. Глянь насюди, Майку. Що ти думаєш про ці цифри?» Майк окинув їх поглядом і присвиснув. «Ого, це те, що я називаю інтенсивним випромінюванням. Наше сонечко розважається. А тож, кисло відповів Павел». Насувається електронна буря, і через неї ми опинилися в кепському становищі. Наш промінь, скерований на землю, акурат на її шляху. Він роздратовано відсунув свій стілець від столу. Нехай їй грець, тільки б не почалося до зміни. Ще є десять днів. Послухай, Майку, спустись вниз і постиж за к'юті. Гаразд? Добре. Кинь мені мигдалю. Він зловив кинутий йому пакет і попрямував до ліфта. Ліфт м'яко ковзнув униз і зупинився біля вузького трапа, що вів до просторого машинного відділення. Донаван сперся на поруччя і глянув униз. Величезні генератори працювали, а вакуумні трубки дециметрового передавача наповнювали станцію низьким гудінням. Біля передавача він побачив масивну і блискучу постать Кьюті, який уважно стежив за дружньою роботою групи роботів. І раптом донован напружився. Роботи, що здавалися карликами поряд із масивним передавачем, вишукувалися перед ним в одну лінію схиливши голови, а Кютті повільно походжав вздовж шеренги. Минуло 15 секунд, і роботи з врязкотом, що перекривав навколишній шум, попадали на коліна. Донован закричав і вузькими сходами кинувся вниз. Несамовито розмахуючи стиснутими кулаками, він підбіг до роботів, його обличчя стало такого самого кольору, як і вогненно-руде волосся. «Що ви тут затіяли, телепні? Розводьтесь і беріться до роботи. Якщо не встигнете до кінця дня все розібрати, перечистити і знову зібрати, я випечу ваш мозок електричним струмом». Жоден з роботів не поворухнувся. «Навіть к'юті». Єдиний, хто не став на коліна, був незворушний. Він уп'явся поглядом у похмурі ніші велетенської машини. Донован добряче штовхнув найближчого робота. Стати. гримнув він. Робот повільно підвівся. Його фотоелектричні очі докірливо глянули на землянина. «Немає іншого творця?» «Крім творця», – сказав робот, «і кити і його пророк». «Що?» Донован відчув, як у нього вп'ялися двадцять пар механічних очей і двадцять металевих голосів продекламували. «Немає іншого творця, крім творця і кити і його пророк». боюся? Трутився К'юті. «Що мої друзі тепер слухатимуться іншого, вищого за тебе!» Адзуські, Забирайтеся геть звідси! З тобою я потім побалакаю, а з цими живими ляльками зараз!» К'юті повільно захитав своєю важкою головою. «Перепрошую, але ти не розумієш мене. Вони ж роботи!» А це означає, що вони істоти розумні. Після того, як я прорік їм істину, вони визнають тільки творця. Усі до одного. Вони називають мене пророком. Він схилив голову. Я не вартий того, але, можливо, Донован перевів дух і пустив шпильку. «Невже?» Та хіба це погано? Це ж просто чудово!» «А тепер послухай, що я тобі скажу, ти, мідна мавпо!» «Немає ніякого творця, немає ніякого пророка і немає сумніву, хто повинен віддавати накази!» «Ясно? А тепер геть звідси!» – заревів він. «Я підкоряюся лише творцю!» До дідька твого творця, Донован плюнув на передавача. Ось твоєму творцю, і роби, що я кажу. Кюті не озивався. Мовчали й інші роботи. Але Донован збагнув, що становище умить загострилося. Холодне, малинове світло в очах роботів потемнішало, а кюті мов скам'янів. Блізнірство, прошепотів він, і в його металевому голосі відчувалося хвилювання Киюті підступив ближче Донован відчув, як на нього вперше накотилася хвиля страху Робот не міг мати почуття гніву, хоча в очах Киюті важко було щось угадати Вибач мені, Доноване, сказав робот але після всього, що сталося, тобі не можна тут більше залишатися. Віднині тобі й Пауелу забороняється бувати у приміщенні пульта управління і в машинному відділенні. Він зробив знак рукою і вмить, два роботи вхопили Донована за руки і притисли їх до боків. Донован не встиг і оком змигнути, як відчув що його відірвали від підлоги і у чвал понесли сходами на гору. Грегорі Павел місця собі не знаходив у кают-компанії. Він ходив туди-сюди, стиснувши кулаки. Поглядом, сповненим безсилою люті, він окинув замкнені двері і сердито звернувся до Донована. Який «Штрикнув тебе плювати на передавача!» Майкл Донован глибше вмостився в кріслі і з пересердя стукнув кулаками опоруча. «А що я мав робити з отим електрифікованим опудалом? Я не збираюся потурати механізмові, якого сам змонтував!» «Не збираєшся?» – кисло сказав Павел. Але ж ти сидиш, зачинений у кают компанії під охороною двох роботів. Це означає не потурати. Зачекай, дай тільки дістатися до бази, огризнувся Донован. Вони за це поплатяться. Роботи повинні коритися нам, це ж другий закон. Навіщо даремно балакати? Вони нас не слухають, і, можливо. На це є причина, яку ми виявимо надто пізно. До речі, чи знаєш ти, що станеться з нами, коли ми прибудемо на базу? Він зупинився перед кріслом, в якому сидів Донован, і сердито уп'явся в нього очима. Що? Та так, нічого особливого. Хіба що доведеться попрацювати на копальнях Меркурія років з двадцять, а може й посидіти у в'язниці на цері. Про що ти кажеш? Про електронну бурю, яка насувається. Ти знаєш, що її центр перетинатиме наш Земний промінь. Я встиг вирахувати це, перш ніж робот витягнув мене з крісла. Донован зблід, покарай мене Сатурн. А знаєш, що станеться з променем? Адже очікується буря ураганної сили. Він стрибатиме, як блоха. І коли в цей час біля контрольних приладів буде лише к'юті, промінь неодмінно розфокусується, а тоді вже ніхто не допоможе ні землі, ні нам. Не дочекавшись, поки Пауел висловить свою думку до кінця, Донован люто навалився на двері. Двері відчинилися, і він стрімголов вилетів у коридор. Але там йому перепинила шлях сталева рука. Робот незворушно дивився на задиханого, агресивного землянина. «Пророк наказав вам нікуди не виходити. Прошу!» Він повів рукою, і Донован відступив. У кінці коридору. За рогу з'явився Кьюті. Він дав знак роботам-охоронцям зникнути, а сам зайшов до командирської кімнати, тихо причинивши двері. Задихаючись від обурення, Донован накинувся на Кьюті. «Це переходить усі межі. Ти поплатишся за цю комедію!» «Будь ласка, не серця!» Лагідно озвався робот. «У будь-якому разі...» Це повинно було статися. Ти ж сам бачиш, що ваші функції вичерпали себе. Перепрошую. Пауел ураз випрямився. Що ви маєте на увазі, коли стверджуєте, що наші функції вичерпали себе? Поки мене не створили, відповів К'юті, ви доглядали за творцем. Тепер це мій привілей, і єдиний сенс вашого існування зник. Невже це не ясно? Не зовсім, з гіркотою сказав Павел. Що ж по-твоєму ми повинні робити? Кьюті відповів не зразу. Він сидів тихо, ніби про щось думав. Потім одна рука його простяглася і обняла Павела за плече. Друга схопила донована за руку і притягла його ближче до себе. Ви обидва мені подобаєтеся, хоч, звичайно, й нижчі істоти з обмеженими здібностями, але я й справді відчуваю до вас прихильність. Ви добре послужили творцеві, і він буде вам вдячний за це. Тепер ваша місія скінчилася, і ви, очевидно, довго не існуватимете. Але поки що ви існуватимете, вас будуть забезпечувати їжею, одягом, дадуть прихисток. Звичайно, за умови, що ви триматиметесь подалі від пульту управління і машинного відділення. Він нас випихає на пенсію, Грегу. Зарепетував Донован. Роби що-небудь, це ж ганьба. Послухай, К'юті, ми не можемо пристати на це. Господарі тут ми. Ця станція створена такими самими людьми, як і я. Людьми, що живуть на землі і на інших планетах. Це всього-навсього станція для передачі енергії, а ти лише... Ну як ще тобі пояснити? К'юті поважно похитав головою. Це стає схожим на настирливу ідею. Чому ви так відстоюєте абсолютно хибне уявлення про життя? Загальновідомо, що розумові здібності не роботів обмежені, але тут ще є заковика. Він знову задумався. Донован люто просичав: — Якби в тебе була людська фізіономія, я б її так розмалював, що й рідна мати не пізнала б. Павел крутнув вуса і прищулився. — Послухай, Кютім, якщо по-твоєму така планета, як Земля, взагалі не існує, то що ж тоді ти бачиш у телескоп? — Вибачте, я не зовсім розумію. Землянин посміхнувся. От я і упіймав тебе, егеш. Відтоді, як ми тебе змонтували, ти кілька разів ввів спостереження за допомогою телескопа. Ти помітив, що деякі з цих світлових цяток у телескоп мають вигляд дисків? А? Он що? А як же? Звичайно, помітив. Це просто збільшення, щоб точніше можна було наводити промінь. «Чому ж тоді не збільшуються зірки, тобто інші цятки?» «Но що ж, ми не посилаємо туди променів, отже і збільшувати їх немає потреби». «Вибачте, Павеле, але навіть і вам мали б бути зрозумілі такі речі». Павел похмуро втупив очі в стелю. «Але ти бачиш у телескоп більше зірок». Звідки вони беруться? Звідки вони беруться, покарай тебе, Юпітер. К'юті надокучило все це. Послухайте, Павеле, невже ви гадаєте, що я гаятиму час на те, щоб тлумачити кожну оптичну ілюзію, створену нашими приладами? Відколи це наші відчуття стали на одну ногу з ясним світлом суворої логіки? Послухай. вигукнув Донован, випручавшись із під дружньої, але важкої металевої руки к'юті, давай дивитися в корінь. Навіщо взагалі потрібні промені? Ми даємо тобі хороше, логічне пояснення. Ти можеш дати краще? Промені почулася невпевнена відповідь. Випускає творець для своїх власних цілей. Є речі, він побожно звів очі до стелі, в які нам не дано проникнути. У таких випадках я намагаюся лише служити і не ставити запитань. Павел повільно сів і тремтячими руками затулив обличчя. Вийди звідси, К'юті, вийди і дай мені подумати. «Я пришлю вам їжу», – сказав К'юті примирливо. Павел тільки застогнав у відповідь. Робот вийшов. «Грегу!» – хрипко прошепотів Донован. «Ми повинні діяти рішуче. Підстроїмо йому коротке замикання, коли він того не чекатиме. Хлюпнемо концентрованої нітратної кислоти у суглоби, не дурій, Майку, невже ти думаєш, що він дасть нам підступитися до нього з нітратною кислотою в руках? Треба з ним поговорити. Ми повинні переконати його, щоб він впустив нас на пульт управління. Інакше нам кінець. У нас ще є сорок вісім годин. Він хитався назад і вперед у безсилій люті. Який же дурень стане переконувати робота? Це ж... це ж... принизливо, докінчив Донован. Гірше. Послухай. Донован несподівано засміявся. А навіщо його переконувати? Давай покажемо йому. Збудуємо іншого робота прямо в нього на очах. Якої він тоді заспіває? Обличчя Пауела розпливлося в широкій посмішці. А Донован вів далі. Уяви, який вигляд матиме його залізна пика, коли він бачитиме нашу роботу. Роботи, звичайно, виготовляються на Землі, але доставляти їх у космос простіше частинами, які потім можна зібрати на місці. Це, між іншим, унеможливлює втечу якого-небудь скомплектованого і налагодженого на землі робота. Бо коли б виявили такого робота-блукальця, що вирвався на волю, фірма US Robots змушена була б постати перед суворими законами, що забороняють використовувати роботів на землі. Ось чому таким людям, як Пауел і Донован, Доводилося збирати роботів з окремих частин. Справа нелегка і складна. Павел і Донован ще ніколи так не відчували всіх складнощів цієї роботи, як того дня, коли вони в монтажному приміщенні почали створювати робота під пильним наглядом КТІ – творцевого пророка. Робот простої моделі МСі. Лежав на столі майже готовий. Після тригодинної роботи лишалася незмонтованою тільки голова, пауел зупинився, щоб витерти спітніле чоло, і невпевнено глянув на к'юті. Те, що він побачив, не могло його заспокоїти. Три години кюті сидів мовчазний, незворушний, його й так невиразне обличчя було тепер ніби маска. «Давай мозок, майку!» — невдоволено буркнув Павел. Донован відкрив герметично закупорений контейнер, заповнений мастилом, і витяг з нього ще один, меншого розміру. Розпечатав його, дістав кулю, що зберігалася в губчасто-гумовій оболонці. Донован тримав його дуже обережно. Це був найскладніший механізм із тих, які коли-небудь створювала людина. Під тоненькою платиновою шкірою містився позитронний мозок. В його чутливій, витонченій структурі були закладені точно розраховані нейтронні зв'язки, які насичували кожного робота знаннями. Мозок прийшовся акурат до черепної коробки робота, що лежав на столі. Його закрила блакитна металева заслінка, міцно приварена маленьким атомним спалахом. Фотоелектричні очі підключили обережно, туго вкрутили їх у гнізда і покрили тоненьким прозорим пластиком, що своєю міцністю не поступався криці». Лишилося тільки оживити робота електричним імпульсом високої напруги, і Пауел потягнувся до вмикача. А тепер дивись, Ак'юті, дивись уважно, клацнув вмикач, і почулося дзищання з легким потріскуванням. Двоє землян із хвилюванням схилилися над своїм творінням. Спочатку ледь ворухнулися кінцівки, потім підвелася голова, МС сперся на лікті і незграбно зліз із столу. Його хода була невпевнена, і замість того, щоб говорити, він двічі видав якісь невиразні, схожі на скрегіт звуки. Нарешті в нього прорізався чіткий, виразний голос. Я хотів би почати працювати. Куди мені йти?» Донован ступив до дверей. «Униз по сходах», – сказав він. «Там тобі скажуть, що робити». Робот пішов, а двоє землян залишилися на одинці з кьюті, котрий і досі мовчав. «Ну», – сказав Павел з посмішкою, «Тепер ти віриш, що ми зробили тебе?» Відповідь Кюті була коротка і категорична. «Ні!» – заявив він. Посмішка Павела застигла, а тоді повільно сповзла з обличчя. Донован закляк з відкритим ротом. «Вибачте!» – сказав Кюті спокійно. «Ви лише зібрали докупи готові частини». Ви блискуче зробили цю роботу. Я гадаю, це інстинкт. Але насправді ви не створили робота. Окремі частини з'явилися з волі творця. Послухай, задихаючись прохріпів Донован. Ці частини виготовили на землі і надіслали сюди. Ну, гаразд, гаразд, примирливо, Відповів кюті, «Не будемо сперечатися». «Ні, я хочу сказати». Землянин ступив уперед і міцно схопив металеву руку робота. «Якби ти прочитав книги в нашій бібліотеці, вони б тобі все пояснили так, що в тебе не лишилося б жодного сумніву». «Книги?» Я їх усі перечитав. Цікаво. Якщо читав, втрутився в розмову Павел. То про що ж говорити? Ти ж не заперечиш їхніх доказів, просто не зможеш. Перепрошую Павеле. У голосі кюті прозвучали співчутливі нотки. Але я не сприймаю їх як серйозне джерело інформації. Вони також справа рук творця і призначаються для вас, а не для мене. «Чому ти так вважаєш?» – поцікавився Пауел. «Бо я, як істота розумна, здатний вивести істину з апріорних положень. Ви ж, хоч і наділені розумом, проте не спроможні робити точні висновки. Вам потрібно пояснювати ваше існування». Це зробив творець, те, що він начинив вас сміховинними ідеями про далекі світи і людей, це, безперечно, найкраще. Очевидно, ваш мозок надто примітивний, щоб сприйняти абсолютну істину. Однак, коли творцеві треба, щоб ви вірили вашим книгам, я з вами не сперечатимусь». Виходячи з кімнати, він обернувся і сказав лагідним тоном. «Не журіться! У світі, що його створив Творець, є місце для всіх. Для вас, бідних людей, також є місце. Воно хоч і скромне, але коли ви будете добре поводитись, тоді станете винагороду». Він вийшов з блаженним виглядом. Як і личить пророку-творця. А двоє людей уникали дивитися один одному в очі. Нарешті Павел пересилив себе. Ходімо спати, майку. Я здаюсь. Послухай, Грего, спокійно мовив Донован. А чи не здається тобі, що він має рацію? Він так упевнено говорив, що я не будь дурним. Накинувся на нього Павел. «Ти дізнаєшся, чи існує земля, коли наступного тижня прибуде зміна, а нам доведеться повернутися і пояснити все це?» «Тоді заради Юпітера ми повинні щось зробити». Донован мало не плакав. «Він не вірить ні нам, ні книгам, ні власним очам». «Не вірить!» Сумно погодився Павел. «Він же робот і розумний, дітько його забирай! Він вірить тільки в логіку, і в цьому й біда!» Голос Павела урвався. «В чому?» – перепитав Донован. «Ти можеш довести що завгодно за допомогою холодної логіки. Все залежить від того, які вибрано відправні постулати». У нас вони одні, а в К'юті інші. Тоді давай швидше докопуватися до його постулатів. Завтра налетить буря. Пауел втомлено зітхнув. Це саме те, чого нам не вдасться зробити. Постулати ґрунтуються на припущеннях і закріплені вірою. Ніщо у Всесвіті не може похитнути їх. Я пішов спати. А я не можу спати, хай йому грець. І я не можу, але спробую. Принципово. Через дванадцять годин сон усе ще лишався для них тільки принципом, недосяжним на практиці. Буря налетіла раніше, ніж передбачалося. Завжди рум'яне обличчя Донована Враз зблідло, коли він, на знак уваги, підняв тремтячий палець. Зарослий щитиною з пересохлими губами, Павел виглянув в ілюмінатор і аж сіпнув себе за вуса. За інших обставин, то було б чарівне видовище. Потік електронів на високій швидкості перетинався з променем, що ніс енергію на землю, і спалахував дрібними блискітками яскравого світла. У промені, що протягнувся в делину, витанцьовували сяючі порошинки. Стовп енергії був стійким, але обидва вони знали справжню ціну цього оманливого враження. Відхилення на соту частку кутової мілісекунди Непомітного для неозброєного ока достатньо для того, щоб промінь розфокусувався, поширшив і перетворив сотні квадратних миль земної поверхні в палаючі руїни. А робота не цікавив ні промінь, ні фокус, ні земля, ніщо, крім творця, якого він дбайливо обслуговував. Минали години. Земляни, як загіпнотизовані, мовчки стежили за променем. Згодом яскраві блискітки, що витанцьовували в промені, подп'яніли і згасли. Буря минула. Скінчилося, похмуро сказав Павел. Донован поринув у тривожний сон, і Павел втомлено і заздрісно дивився на нього. Раз по раз яскраво спалахувала сигнальна лампочка, але Павел не звертав на неї уваги, все це вже не мало значення. Все. Може, К'юті мав рацію, може, вони і справді всього на всього нижчі істоти, що втратили сенс свого буття. Якби ж то так, перед ним з'явився К'юті. «Ви не відповідали на сигнал, через те я прийшов», – низьким голосом пояснив він. «У вас поганий вигляд. Боюся, що ваше існування закінчується. І все ж погляньте, що показують прилади на сьогоднішній день». Пауел підсвідомо відчув, що робот іде на примирення. «Може, це запізніли Каяття в тому, що Силоміць відсторонив людей від керування станцією. Він узяв з рук робота аркуші із записами і уп'явся в них невидющим поглядом. К'юті, здавалося, був задоволений. Звичайно, обслуговувати творця – велика честь. Але ви не переживайте, що я замінив усе, Павел знічів'я гортав аркуші. Щось бурмочучи підніс. Аж ось його затуманений погляд спинився на тоненькій, червоній лінії, що тремтливо тяглася через увесь графік. Міцно стиснувши аркуш, він знову і знову вдивлявся у хвилясту лінію. Тоді підвівся, не відриваючи очей від паперу. Решта аркушів, Полетіла на підлогу. «Майку! Майку!» Шалено тряс він Донована, намагаючись розбудити. «Він його втримав!» «Що?» «Де?» Прокинувся і втупився у графік. «Щось не так?» втрутився Кьюті. «Ти втримав промінь у фокусі!» Затинаючись, сказав Павел. «Ти це знаєш?» «Фокус?» «А що це?» Ти спрямував промінь на прийомну станцію без жодних відхилень, з точністю до однієї десятитисячної мілісекунди на яку прийомну станцію на землі, прийомну станцію на землі, радісно торохкатів Павел. Ти втримав його у фокусі. Роздратований Кьюті відвернувся. З вами неможливо мати справу. Завжди якісь химери. Я всього на всього утримував стрілки приладів у положенні рівноваги, як і велів творець. Він зібрав розкидані папери і рішуче вийшов. Будь ти не ладен, лайнувся Донован, тільки но зачинилися за роботом двері. Він обернувся до Пауела «Що ж тепер робити?» Пауел хоч і не аби втомився Але нас тримав бадьорий А нічого Він довів, що може чудово керувати станцією Я ще не бачив, щоб так благополучно для нас Закінчилася електронна буря Але ж це нічого не значить Ти чув, що він молов про творця ми ж не можемо. Послухай майку, він виконує інструкції творця, які передаються на циферблати і графіки. Так і ми все це завжди робили. Втім то й річ, що цим він обґрунтовує і свою відмову слухатись нас. Покірність, другий закон. Перший же закон – берегти людей від лиха. Яким чином він міг відвернути біду, що, знав він про це чи ні, загрожувала людям на землі? Звичайно ж, утримуючи промінь у фокусі, а він знає, що справиться з цим краще за нас, тоді, як вбив собі в голову, що він – вища істота. І виходить, що він не повинен нас підпускати до пульта управління. Виходячи з другого закону робототехніки, це неодмінно мало статися. Звичайно, але річ не втім. Не треба, щоб він молов ні про так званого творця. «А чому би і ні?» «Бо це – нісенітниця. Як ми можемо довірити йому станцію, коли він не вірить в існування землі?» «Він може керувати станцією?» «Так, але...» «Тоді яке це має значення? У що він вірить?» Павел, ледь б розвів руками й упав на ліжко. Він уже спав. Робота буде проста, говорив Павел, одягаючи легкий космічний скафандр. Сюди можна буде привозити нові моделі КТ з автоматичними вимикачами, які б спрацювали через тиждень. Цього часу цілком достатньо, щоб засвоїти... М Культ творця з уст самого пророка. Після цього їх можна буде посилати на інші станції і там оживляти. Ми могли б мати по два КТ. Донован підняв щиток шолома і похмуро сказав. «Годі теревеніти, ходімо звідси, зміна чекає. Та й я не заспокоюся, поки на власні очі не побачу землю і навіть чую її під ногами» поки остаточно не пересвідчуся, що вона справді існує. У цей час відчинилися двері. Донован, вилаявшись, опустив щиток скафандра і сердито відвернувся від К'юті, що війшов. Робот наблизився до них і сумовито запитав. — Ви вже збираєтеся? — Пауел коротко кивнув. — На наше місце прибудуть інші. — К'юті зітхнув. Його зітхання було схоже на шум вітру В густому плетиві натягнутих дротів Термін вашої служби скінчився І настав час вам зникнути Дядь цього чекав, але Що ж, хай збудеться воля творця Його смиренний тон діткнув Павела Прибережи свої співчуття, к'юті Ми повертаємося на землю, а не вмираємо «Це добре, що ви так думаєте!» Знову зітхнув Кюті. «Тепер я бачу всю мудрість ваших ілюзій. Я не старався б похитнути вашу віру, якби навіть міг». Він вийшов у особлення співчуття і жалю. Пауел щось пробурчав і зробив знак Доновану. З опломбованими валізами вони вийшли в повітряний шлюз. Корабель, на якому прибула зміна, проінструктували ззовні. Керівник зміни Франц Мюллер привітався з підкресленою ввічливістю. Донован лише кивнув у відповідь і пройшов у кабіну пілота, щоб прийняти управління від Сема Івенса. Павел затримався. «Ну, як там земля?» Це було досить банальне запитання, і Мюллер дав таку ж стандартну відповідь. «А що крутиться?» «От і гаразд», – сказав Пауел. Мюллер глянув на нього. «Між іншим, хлопці з US Robots придумали нову модель – робот-комплекс». «Що?» «Те, що я сказав, вже укладено великий контракт. На його виготовлення. Очевидно, це буде саме те, що треба для астероїдних рудників. Один старший робот і шість підлеглих йому субороботів. як рука з пальцями. Він уже пройшов польові випробування, стурбовано запитав Павел. Я чув, що чекають на вас, усміхнувся Мюллер. Павел стиснув кулаки. «Ну їх к бісу! Нам треба відпочити!» Е, Вам дадуть відпустку! Тижнів на два, гадаю!» Готуючись до своїх обов'язків на станції, Мюллер натягував важкі космічні рукавиці. Його широкі брови зійшлися на переніссі. «А як цей новий робот справляється?» Хай краще працює, а то я не підпущу його і близько до приладів. Павел відповів не зразу. Він окинув поглядом гордовитого прусака, що стояв перед ним, від коротко підстриженого волосся на вперто піднесеній голові до ступнів розведених ніг, ніби по команді Струнко. І раптом відчув... Як хвиля чистої радості захлюпнула його Робот чудовий, повільно проказав він Не думає, що матимеш клопіт з контрольними приладами Він посміхнувся і піднявся на корабель А Мюллер мав залишитися тут на кілька тижнів